Разумните страдания. Градът беше пуст, мъртъв, разрушен, опожарен. Животът го беше напуснал. Нямаше хора в него. Беше зима, небето надвиснало, тъмно, непрогледно. Никакъв изход от положението не се виждаше. В онова време, когато хората идваха при учителя за утеха, те слушаха думите му и разбираха, че трябва да изтърпят до край. Който страда и издържа до край, той е герой. Който страда, той е герой. От него човек ще стане. Който не страда, от него нищо няма да стане. Дойде ли ви някое изпитание, благодарете на Бога? Изпитанията са привилегия за хората. След всяко изпитание, човек придобива нещо хубаво. Камъкът, за да се полира, трябва да се чука и търка. Също и човекът. За да се събуди, трябва полировка, страдание. Мъчно се осъзнава човек. Трябва да се тури натясно, за да се осъзнае. След всяко заспиване на съзнанието има страдание, което да го пробуди. След това идва отново освежаване, подем. Страданието ще ви повдигне. Радвайте се, че страдате, за да принесете плод. Бог ще превърне страданията на хората в скъпоценни камъни, които ще се поставят като венец на главата им. За в бъдеще страданията на човек ще красят главата му. Когато природата поставя някого в ограничения, тя има предвид неговото благо. Тя има за цел да събуди скритите сили в него. Всички страдания, препятствия и изпитания в живота на човека целят пробуждане на висшето съзнание в него. Когато природата налага скръпта... Ние криво чувстваме нещата. Когато майката тури детето в коритото да го къпе, то плаче, мисли, че това е лошо. То не разбира, че майка му мисли неговото добро. Един генерал беше осъден, лишен от права и затворен. Едва след 10 години се избави, тогава той каза. Разбрах живота. Разбрах, че генералският чин и всички други неща са празна работа. Човек, чиято глава е пукана на няколко пъти, поумнява. Като страда, човек постепенно изправя мисълта си. Що мисълта се изправи, и съзнанието се пробужда. При страданието има едно ново съзнание от човека. Това е значението на страданието. Подаръците, които живата природа дава на човека, това са разумните страдания. В тях се крият опасностите, при които човек се развива. Плод на тези страдания са поттиците, които го карат да расте. На всеки човек са дадени толкова страдания, колкото е нужно за развитието на неговата душа. Страданията не са произволни. Като говоря за тях, разбирам разумните страдания. Човек е дошъл до сегашното си развитие благодарение на мъчението и страданията. Те подготвят човека за любовта.